10. Решта розповіді мало відрізнялася від історії, яку Роланд із Гілеада чув безліч разів і в певному сенсі сам пережив. Ця розповідь була уривчаста й неповна, часто густо пересипана міфами і вигадками, а її прямота переривалася дивними змінами, змінювалися не тільки час, але й напрямок, що відбувалися зараз у світі. І все це можна було звести до одного речення. Колись давно існував світ, який всі ми добре знали, але він зрушив з місця. Старі з річкового перехрестя знали про Гілад не більше, ніж Роланд про баронію і Приріччя, а ім'я Джона Фарсона, чоловіка, який зруйнував Роландів край і посіяв там анархію, було для них порожнім звуком. Але всі розповіді про загибель Старого світу були подібні. Надто подібні, щоб бути збігом. Три або навіть чотири століття тому розгорілася велика громадянська війна. Можливо, в Гарлені або в більш віддаленому краї, який називали Порлою. Язики її полум'я повільно поширювалися, а слідом за ними йшли анархія і розбрат. Мало які королівства могли протистояти цій повільній лавині. Анархія запанувала в цій частині світу так само неподільно, як ніч після заходу сонця. В одну мить на дорозі опинялися цілі армії. Деякі наступали, деякі відступали, але всі їхні воїни були збентежені і не знали, навіщо ця війна. Із часом вони розбивалися на менші загони і вироджувалися в бродячі банди розбійників. Торгівля поступово завмирала, а потім геть зійшла на нівець. Подорожі з незручних перетворилися на небезпечні. Врешті-решт їздити кудись стало майже неможливо. Зв'язок з великим містом дедалі слабшав, а 120 років тому настала нарешті мить, коли він припинився. Як і сотні інших містечок, де Ролан довідувалося побувати, спочатку з Кадбертом та іншими стрільцями, яких вигнали з Гілеаду, а потім самому, в гонитві за чоловіком у Чорному. Річкове перехрестя було відрізане від цивілізації і залишене на призволяще. Відтепер мешканці могли покладатися лише на власні сили. У цьому місці підвівся Сі, і його розповідь із перших слів привернула увагу гостей. Він говорив хрипким, добре поставленим голосом вічного оповідача, одного з тих талановитих йолопів, народжених, щоб змішувати правду і брехню воєдину, витворюючи з них казкові сни, так само неймовірно тендітні й прекрасні, як павутиння, всіяне краплями роси. «Востаннє ми відправляли Данину в Баронський замок ще за тих часів, коли був живий мій дід», – сказав він. «Двадцять шестеро чоловіків поїхало відвозити цілий віз шкур. Звісно, грошей на той час уже не було. Так би мовити, чим багаті, тим і раді. Довгий і небезпечний був той шлях. Цілих вісімдесят коліс, і шестеро загинуло в дорозі». Троє від руки розбійників, що прямували на війну в місто, інші ж померли від хвороби чортового зілля. Коли ж вони нарешті добулися до місця, то побачили, що замок покинутий, і господарюють там лишень круки й чорні дрозди. Стіни були зруйновані, подвір'я заросло бур'яном. На полях, що лежали на заході, відбулася велика битва. «Поле було біле від кісток, і червоне від крові, та іржавих ржавих обладунків», – так казав мій дід. І голоси демонів лунали зі щелеп тих, хто там наклав головою. Вони носилися в повітрі, як східний вітер. Село неподалік від замку було спалене дотла, і тисяча паль з насадженими на них черепами стирчали зі стін сторожової вежі». Наші люди залишили дар зі шкур перед розтрощеним барабаном, бо ніхто не наважився зайти всередину, туди, де бродили і стогнали привиди, і вирушили додому. Ще десятеро померло в дорозі, тож з двадцяти шести повернулося тільки десять, і серед них мій прадід. Але він підхопив стригучий лишай на шиї і живіт і мучився з ним до самої смерті. Казали, що це від радіації. І після цього стрільцю ніхто не потикав носа з міста. Ми залишилися на власних харчах. До набігів розбійників вони звикли, вів далі сі своїм надтріснутим, проте мелодійним голосом. Містечко виставило вартових, і коли наближалися ватаги нападників, майже завжди вони йшли великим шляхом на південний схід, шляхом променя. Ішли на нескінченну війну, що лютувала у ладі. Мешканці ховалися в великому сховку, який вони відкопали під церквою. Щоб не привернути увагу бандитів, ніхто не ремонтував будинки, які вони трощили дорогою. Але здебільшого вони не цікавилися містечком, а просто проїздили крізь нього галопом, з луком та стрілами чи сокирами, перекинутими через плече. Їхали туди, де тривала різня... «Про яку війну ти говориш?» – спитав Роланд. «Так, і що це за барабани?» – докинуведді. Близнюки знову обмінялися блискавичними, мало незабобонними поглядами. «Ми нічого не знаємо про барабани богів», – відповів Сі. «А нічогісенько. А війна в місті вже...» Війна починалася як протистояння розбійників і бандитів та конфедерації ремісників і мануфакторів міста. Міщани вирішили не чекати, склавши руки, поки розбійники пограбують місто, спалять їхні крамниці і виженуть тих, хто вижив на вірну смерть у велике ніщо, а боротися. І кілька років їм вдавалося обороняти лад від агресивних, проте погано організованих ватаг нападників, які брали приступом міст чи намагалися переправитися на човнах і баржах. Але, хоча оборонців міста і було мало», – сказав один із близнюків. «Розбійники не могли їм протистояти» бо що їхні луки булави і сокири проти стародавньої зброї? Тобто міщани користувалися револьверами? Спитав Едді. Один з альбіносів кивнув. Так, револьвери, але не тільки вони. Були ще такі штуки, з яких можна було метати вогонь на цілу милю, як не більше. Вибухівка теж була, така як динаміт, тільки стократ потужніша. Бандитам, це їх називають сивими, не залишилося нічого, крім як взяти місто в облогу. Так лад стояв останньою цитаделлю того світу, яким він був колись. Туди по двоє-троє з навколишніх сіл пробиралися ті, хто був кмітливіший і здібніший за інших. Перевірка розумови здібностей новоприбулих здійснювалася просто. Треба було прокрастися крізь табір і передові позиції супротивника». Беззбройні вони перетинали нічию землю, міст. І, звісно, тих, хто спромігся продратися крізь облогу, пропускали. Деякі не витримували випробувань, і зрозуміло, що їх відправляли назад. Але тим, хто мав якесь ремесло чи щось вмів, або мав достатньо кебети, щоб чогось навчитися, дозволяли залишитися. Особливо цінувалося вміння щось вирощувати на землі. Подайкували, що кожен парк у ладі перетворили на город. Відрізані від сільської місцевості оборонці міста мали лише один вибір – вирощувати їжу в місті чи померти з голоду серед скляних веж і металевих вулиць. Великі древні вже були в минулому. Їхні машини залишилися загадкою, а мовчазні дива, що зосталися після них, не годилися в їжу. мало помалу, характер війни почав змінюватися. Терези переваги схилилися в бік сивих. Так їх називали тому, що вони були значно старші за мешканців міста. Звісно, міщани теж постарішали. Їх і досі називали юнами, проте в більшості пора юності вже була давно позаду. І вони або забули, як користуватися стародавньою зброєю, або вона вже стала непридатною для війни. «Скоріш за все, і те, і те», – буркнув Роланд. Ще якихось 90 років тому на пам'яті Сії, Тітоньки та Літи з'явилася остання банда розбійників, така велика, що перші вершники галупували річним перехрестям на світанку, а останні підтягувалися до самого заходу сонця. То була остання армія, яку бачили в цій частині світу. і верховодив нею принц воїн ім'я Давид Спритний, той самий, що за переказами злетів у небо, впав і розбився на смерть. Він примусив весь той набрид, що вештався на околицях міста слухатися його команд, безжально вбиваючи кожного, хто насмілювався йому суперечити. Сива армія спритного навіть не намагалася ввійти в місто через річку на човнах чи через міст. Натомість вони збудували понтонний міст за 20 миль нижче за течією річки і напали з флангу. «Відтоді війна вичахала, як вогонь у печі», – закінчила тітонька Каталіта. «Щодня ми чули про людей, яким пощастило втекти з міста. Зараз вони приходять трохи частіше, бо кажуть, що міст відкритий. Гадаю, вогонь вже майже згас. У місті досі чубляться юні й сиві через залишки трофеїв та нащадки розбійників, що слідом за спритним перейшли той наплавлений міст. Зараз вони дуже юні, хоч їх і називають «сивими». А нащадки оборонців міста, мабуть, уже такі самі старі, як і ми. Хоча деяких молодиків досі тягне у лад, бо їх приваблюють з витяги минулого і світлознання, яке колишні мешканці могли там залишити. Ці два табори досі ворогують між собою стрільцю, і обидва захочуть мати в своїх лавах цього молодика, якого ви називаєте Едді. Якщо тимношкіра може народжувати, то вони її не вб'ють, хоч у неї й нема ніг. Вони триматимуть її, щоб вона виношувала дітей, бо дітей зараз дедалі менше. І хоча давні хвороби вже не лютують так, як раніше, діти все одно народжуються не такими, як слід. Зачувши це, Сюзанна неспокійно поворухнулася. Хотіла було щось сказати, але потім просто допила каву і вмостилася, щоб слухати далі. «Але, стрільцю, якщо молодика і жінку вони просто захочуть лишити в себе, то можеш уявити, як вони прагнутимуть хлопчика». Джейк нахилився і знову почав гладити Юка. Побачивши вираз його обличчя, Роланд зрозумів, про що він думає. «Це той самий тунель під горами, тільки пришелепкуваті мутанти інші». «А тебе вони вб'ють», сказала тітонька Таліта. «Бо ти стрілець і належиш іншому часу і іншому місцю. Ти ні риба, ні м'ясо, користі з тебе ніякої. Але хлопчика можна використати, навчити, як пам'ятати одне і викинути з голови все інше. Там усі забули, через що почалася війна, бо відтоді світ зрушив з місця». Тепер вони просто б'ються під звуки тих жахливих барабанів. Деякі ще молоді, деякі вже такі старі, що їм час у крісло-гойдалку, як нам усім, хто тут зібрався. І всі вони тупі ідіоти, що живуть тільки заради того, щоб убивати, а вбивають заради життя. Вона помовчала. А тепер, коли ви нас, старих паньків, вислухали до кінця, може, передумайте і підете в обхід? Може, нехай їм там грім поб'є? Але перш ніж Ролан встиг відповісти, пролунав чистий і впевнений голос Джейка. Розкажіть, що ви знаєте про Блейна Моно, попросив він. Розкажіть про Блейна і машиніста Боба. 11 «Про якого машиніста?» – перепитав Ведді, але Джейк не відводив очей від старих. «Колія, он там!» – порушивши мовчанку, що запала, сказав нарешті сі, показуючи кудись у бік ріки. «Лише одна рейка, високо на насипу з каменів, зроблених руками людини. Великі древні мостили таким каменем вулиці і будували з нього будинки». «Монорейка?» – вигукнула Сюзанна. «Монорейковий Блейн?» «Блейн не гідник», – пробурмотів Джейк. Роланд мовчки глянув на нього. «А цей потяг ще їздить?» – спитав Едді усі. Але той, чимось вочевидь стурбований, повільно похитав головою. «Ні, молодий чоловіче, але за моєї пам'яті, тітонька теж мусить це пам'ятати. Він їздив. Ми тоді ще були молоді й зелені, а війна за місто була в розпалі». Ми чули його здалеку. Те низьке буркотіння, наче отод вдарить сильна літня гроза і блискавки розітнуть небо. Так, підтвердила тітонька Теліта. На обличчі в неї оселився розгублений і мрійливий вираз. А потім з'являвся він, Блейн Моно, весь блискучий на сонці, з довгим носом, наче твоя куля, стрільцю. І сам довгий. Два колеса, не менше. Я знаю, в це важко повірити. Не забувайте, що ми були ще малі, і це щось-то значить. Але я думаю, що він був такої довжини, бо коли він їхав, то наче простягався на весь обрій. Швидкий, низький, і зникав так швидко, що ми навіть не встигали його як слід роздивитися. В погану погоду, коли був туман, поїзд верещав, як гарпія, коли вигулькував із заходу. Часом він їздив уночі, кидаючи перед собою довгий промінь білого світла. І всі ми підскакували на ліжках від того пронизливого звуку. Він був наче труба, що піднімає мертвих з могил, коли настане кінець світу. От що я вам скажу. Скажи їм про вибух, Сі... Тремтячим від захоплення голосом сказав Біл, чи тіл. «Розкажи про той безбожний гуркіт, що завжди лунав після цього». «Так, я саме до цього підвожу», – трохи роздратовано озвався Сі. Коли він проїздив, то кілька секунд було тихо, майже навіть цілу хвилину, а потім ахкало так, що дошки здригалися і горнятка злітали з полиць. А часом навіть шиби у вікнах тріскалися. Але ніхто не бачив спалах очі вогню, наче той вибух ставався у світі духів. Едді торкнувся Сюзанниного плеча, і коли вона повернулася, то самими губами прошепотів два слова. Звуковий удар. Шаленство. Він ніколи не чув про поїзди, що рухалися б з надзвуковою швидкістю. Але це було єдине розумне пояснення цього феномена. Сюзанна кивнула і знову повернулася лицем до сі. «Та була єдина з машин великих древніх, яку я бачив у роботі», – тихо сказав він. «І якщо її створив не диявол, тоді диявола взагалі не існує. Востаннє я бачив той поїзд навесні, коли побрався з Мерсії, а відтоді вже 60 років минуло». «70!» – авторитетно виправила тітонька Каталіта. «І цей поїзд прямував у місто». Сказав Роланд. З того боку, звідки прийшли ми. З заходу. З лісу. Так. Несподівано пролунав чийсь голос. Але був ще один. І він виходив з міста. І може статися, що він досі їздить. 12. Вони повернули голови. Біля квіткової клумби, що відділяла задній двір церкви від столу, за яким сиділи гості й господарі, стояла Мерсі. Виставивши попереду руки, вона повільно йшла на звук їхніх голосів. Сі заледве звівся на ноги, почвалав до неї так швидко, як тільки дозволяли старечі ноги, і взяв за руку. Вона обійняла його за пояс, і так вони й стояли, наче пара найстаріших у світі молодят. «Тітонька ж наказала тобі випити каву всередині!» Докірливо вигукнув він. «Каву я вже допила!» – відповіла Мерсі. «Вона гірка, я терпіти її не можу. А ще я хочу почути, про що балакають!» Вона підняла тремтячий палець і тицнула ним у бік Роланда. «Я хочу почути його голос!» «Він світлий і чистий, благаю прощення, тітонько», – сказав Сі, з острахом дивлячись на свого матріарха. «Вона завжди була трохи сама не своя, і з роками розумнішою не стала». Тітонька Таліта зиркнула на Роланда, і той ледь помітно кивнув. «Нехай приєднується до нас», – дозволила Таліта. Сі підвів дружину до столу, дорогою не перестаючи сварити. Але Мерсі тільки дивилася через його плече своїми незрячими очима, вперто стуливши губи. Коли Сі її нарешті всадовив, тітонька Таліта нахилилася вперед, спираючись на лікті, і сказала. «То як, сестро Сей, тобі є що сказати? Чи ти просто схотіла попотякати?» «Я чую те, що я чую. Слух у мене Таліто гіршим не став. Якраз навпаки, він став кращим». Роланд на мить опустив руку до пояса, а коли знову поклав її на стіл, то в пальцях був затиснений патрон. Стрілець перекинув його Сюзанні, і вона впіймала. «Чуєш, Сей?» – спитав він. «Чую», – сказала вона, повертаючись у його бік. «І знаєш, що ти щось кинув? своїй жінці, ті, що з коричневою шкірою, щось маленьке. Що то було стрільцю? Коржик?» «Майже», – сказав він, усміхаючись. «Ти справді чудово чуєш. А тепер розкажи нам те, що хотіла». «Є ще один Моно. Такий самий, тільки в другий бік їде. Хай там як, був ще один Моно, який їздив в інший бік. Років за сім чи вісім тому. Раніше я чула, як він виїжджав з міста і їхав у спустошену землю». «Які дурниці!» – пирхнув один із близнюків. У спустошену землю ніхто й ніщо не їздить, там ніщо не виживає. Вона повернулася до нього обличчям. А поїзд що, живий і ті летатбері? спитала вона. Хіба машина може хворіти, вкриватися болячками і блювати? Ну, хотів було сказати, Едді, ми бачили одного ведмедика, але трохи поміркувавши, вирішив, що краще тримати рот на замку. «Ми б таке неодмінно почули!» – гарячково наполягав інший близнюк. «Такий шум, про який сі завжди каже...» й не гахкав!» – визнала вона. «Але я чула той інший звук, те сичання, яке буває, коли десь поряд блискавка вдарить, коли дмухав сильний вітер з того боку. Я його чула!» – вона випнула підборіддя і додала. «А одного разу я й вибух чула!» Здалеку, дуже здалеку Тієї ночі, коли вітер великий Чарлі Мало не зірвав з церкви шпиля за двісті звідси А може й двісті п'ятдесят Лайно собаче, закричав близнюк Та ти трави нажувалася Якщо ти, біле татбері, не стулиш свій писок То я тебе загризу І не смій так розмовляти з жінкою Як тебе... Мерсі, годі тобі вже Засичав на неї сі. Але Едді не дослухався до цього обміну сільськими люб'язностями. Те, про що говорила сліпа, мало сенс. Звісно, ніякого звукового удару бути не могло. Поїзд, що виїздив із лада, просто не міг розвивати надзвукову швидкість. Едді не міг точно пригадати, якою була швидкість звуку, але знав приблизно цифру. 650 миль за годину. Поїзд, що виходить з депо, може досягти її лише за деякий час, а досягши її буде за межами чутності. Якщо тільки погодні умови не посприяють, як тієї ночі, про яку розповідала Мерсі, коли дмухав вітер Великий Чарлі. Хм, дивна назва для вітру. І це давало якусь надію. Звісно, Блейн Моно не лендровер, але раптом... раптом... І ти вже сім чи вісім років не чула, щоб цей інший поїзд виходив з міста, сей? спитав Роланд. Ти впевнена, що не довше? Недовше, відказала вона. Бо останє чула його того року, коли старий Біл Мафін захворів. З кров'ю в нього щось було. Від Олаха Біл. Та то вже років з десять тому було, сказала тітонька Таліта, і її голос прозвучав напрочуд м'яко. «А чого це ти ніколи не казала, що таке чула?» – спитав Сі. Він глянув на Стрільця. «Володарю, не можна вірити всьому, що вона каже, бо моя Мерсі завжди хоче бути в центрі уваги». «Ну ти старе пердло!» – вигукнула вона і ляснула його по руці. «Я нічого не казала, бо не хотіла, щоб ти незручно почувався. Ти ж так пишаєшся своєю оповідкою, але зараз це інше». Я просто мусила все розповісти, бо це важливо. Я вірю тобі, Сей, сказав Роланд. Але ти точно не чула відтоді жодних звуків моно? Ні, відтоді ні. Гадаю, він нарешті заїхав туди, де закінчується його шлях. Хм, цікаво, сказав Роланд. Дуже цікаво. Поринувши в свої думки, він дивився на стіл і, здавалося, зараз був дуже далеко звідси. «Чух-чух», – подумав Джейк і здригнувся. 13. За півгодини вони знову стояли на міському майдані. Сюзанна сиділа у візку, Джейк поправляв лямки на плічника, а Юк уважно його роздивлявся, сидячи під ногами. Очевидно, на обіді в райському куточку позаду церкви крові Господньої були присутні лише старішини міста, бо виявилося, що на Майдані на них чекала ще дюжина людей. Всі вони побіжно глянули на Сюзанну, трохи довше затримали свої погляди на Джейку. Його молодість цікавила їх значно більше, ніж її темна шкіра. Але було очевидно, що насправді ці люди прийшли подивитися на Роланда. Їхні захоплені погляди були сповнені старечого благоговіння. «Він живе в минулого, про яке вони знають лише з історій», – подумала Сюзанна. «Так, віряни могли б дивитися на якогось святого – Петра, Павла чи Матвія, якби він вирішив зазирнути до них у суботу на вечерю і розповісти їм, як вони з Ісусом Христом мандрували Галілейським морем». Ритуал, яким закінчується обід, повторився знову. Тільки цього разу його виконали всі мешканці річкового перехрестя. Вони вишукувалися в чергу, потискали руки Едді Сюзанні, цілували Джейка в щоки чи лоба, потім ставали перед Роландом навколішки, прагнучи, щоб він їх торкнувся і благословив. А Мерсі обійняла його і притислася лицем до живота. Роланд теж її обійняв і подякував за новину. «А ти не заночуєш у нас, стрільцю?» Швидко вже настануть сутінки, а ти і твої друзі вже так давно не ночували під дахом. Так, справді. Але нам краще поквапитися. Дякую, Сей. Стрільцю, ти прийдеш ще, якщо зможеш. Так, відповів Роланд. Але Едді, навіть не дивлячись в лице своєму дивному другові, знав, що шанси невеликі. Якщо ми зможемо. Так. Вона обійняла його востаннє і пішла геть, тримаючись рукою за засмагле плечесі. «Прощавай!» Останньою підійшла тітонька Таліта. Вона почала опускатися навколішки, але Роланд узяв її за плечі і підняв. «Ні, сей, тільки не ти». І на очаху вкрай здивованого Едді Роланд сам опустився перед нею навколішки у пилюку міського Майдану. «Благословиш мене, стара матінко!» «Благословиш нас усіх на добру путь!» «Так!» – сказала вона. В її голосі не було здивування, а в очах сліз. Але все одно голос тремтів від надміру почуття. «Я бачу, що твоє серце щире, Стрільцю, і що ти свято дотримуєшся старих шляхів. Так, ти їх дуже добре пильнуєш. Благословляю тебе і твоїх людей!» «Я молитимуся, щоб шкода вас уминала. А тепер візьми ось це!» Вона полізла за комір своєї линялої сукні, дістала срібний хрестик на витонченому срібному ланцюжку і зняла його. Тепер настала Роландова черга дивуватися. «Ти впевнена? Я прийшов не для того, щоб забирати в тебе і твоїх людей те, що належить вам, стара матінко!» «Впевнена!» Цю річ я носила, не знімаючи понад сотню років стрільцю. А тепер вона належить тобі. Поклади її біля підніжжя темної вежі і назви ім'я Таліта Анвін на найдальшому кінці світу. І з цими словами вона наділа ланцюжок йому на шию. Хрестик ковзнув у виріс сорочки з оленячої шкіри, і наче рідний ліг Роландові на груди. Іди. «Ми мали спільну трапезу, ми поговорили, ми отримали твоє благословіння, а ти наше. Нехай твій шлях буде безпечним. Тримайся і будь щирим!» На останньому слові її голос затримтів і зірвався. Роланд звівся на ноги, вклонився і тричі торкнувся горла. «Дякую, Сей!» Стара жінка теж уклонилася, але не відповіла. По щоках у неї струменіли сльози. «Готовий?» – спитав Роланд. Едді кивнув. Говорити щось не наважився, бо боявся, що голос його зрадить. «Добре», – сказав стрілець. «Ходімо». Вони пішли колишньою центральною вулицею містечка, точніше тим, що від неї лишилося. Джейк штовхав Сюзаннин візок. «Коли проминали останню будівлю...» «Торгуємо і міняємося», – проголошувала поблякла вивіска. Він озирнувся. Люди досі купчилися біля кам'яного дороговказа, як жалюгідний осередок людства посеред безмежної порожньої рівнини. Джейк підняв руку. Досі йому вдавалося стримувати сльози, але коли кілька стареньких, і серед них сі з білом та тілом теж підняли руки, хлопчик розплакався. Едді співчутливо обійняв його за плечі. «Не зупиняйся, друже», – мовив він нетвердим голосом. Це єдиний спосіб звідси піти. Вони такі старенькі, схлипував Джейк. Як ми можемо просто взяти та й покинути їх? Це неправильно. Це Ка, недовго думаючи, відповів Едді. Справді, тоді воно по погане. Так, це важко, погодився Едді, не зупиняючись про те. Джейк теж пішов далі і більше не озирався. Він боявся, що старі досі стоять посеред цього забутого богом і людьми міста і проведжають Роланда та його друзів поглядами, аж поки вони остаточно не зникнуть з поля зору. І він не помилявся. 14. На той час, коли небо почало темніти, а обрій на заході запалав помаранчевим вогнем, вони пройшли ледве сім миль. Неподалік був евкаліптовий гайок, і Едді з Джейком пішли туди шукати дрів для багаття. «Не розумію, чому ми не могли лишитися там», – сказав Джейк. «Ми все одно мало пройшли, а та сліпа жінка нас запрошувала. Я так напхався, що й досі важко дихати». «Я теж», – усміхнувся Едді. «Знаєш, що я тобі скажу?» «Твій приятель Едвард Кантор Дін уже перечуває, як завтра вранці присяде десь у цьому гайочку і неквопам покакає. Ти гадки не маєш, як мені набридло їсти оленину і срати кролячими кульками. Якби ще рік тому ти сказав мені, що метою мого життя стане гарно випорожнитися, я б тебе засміяв». «А твоє друге ім'я справді Кантор?» «Так, але я би попросив тебе не розпотякувати про це всім навколо». «Я не розпотякаю». «Едді, а чому ми не лишилися?» Едді зітхнув. «Не залишилися, бо виявилося б, що їм потрібні дрова». «А? А коли б ми принесли дрова, то з'ясувалося б, що їм потрібно поповнити запаси свіжого м'яса, бо на обід вони подали все, що в них було. І ми були б останніми вилупками, якби не відшкодували все, що з'їли, правильно? А надто тому, що ми озброєні до зубів, а у них нема нічого, крім кількох старезних луків і стріл, яким уже півстоліття чи навіть сотня років. Тож нам довелося бити йти на полювання». Потім настала б ніч, а наступного ранку ми би прокинулися, і Сюзанна сказала би, що треба бодай щось полагодити, поки ми ще не пішли. Не фасади підновлювати, бо це небезпечно, а всередині, в готелі чи де вони там жили, ремонтик зробити. Лише кілька днів. А що таке кілька днів, так? З темряви виматеріалізувався Роланд. Він, як завжди, рухався майже нечутно, але вигляд у нього був стомлений і стурбований. «А я думав, ви обидва провалилися в яму», – сказав він. Ні, я просто викладаю Джейкові факти, як я їх розумію. «Ну то й що з того?» – спитав Джейк. «Ця темна вежа вже давно там стоїть, правда ж? Вона ж нікуди не втече». «Ну, спочатку кілька днів, потім ще кілька, потім ще». Едді подивився на гілочку, яку щойно підібрав, і роздратовано викинув її геть, і подумав. «Я вже став таким, як він!» Та все ж він знав, що говорив хлопчикові правду. От і все». «А тоді ми, може, побачили би, що їхнє джерело заростає намулом, і було б неввічливо піти, не почистивши його. Але нащо на цьому спинятися, якщо можна залишитися ще на пару тижнів і побудувати їм нормальну криницю з водяним колесом, правда ж? Вони ж старі, їм важко ходити». Він зиркнув на Роланда, і в його голосі з'явилися нотки докору. «Знаєш що, коли я думаю про те, як білий тіл гасають за стадом буйволів, мені стає зле. Вони це роблять уже давно». Сказав Роланд. «І мені здається, що вони могли б нас дечого навчити. У них буде все гаразд. А тим часом назбираємо хмизу. Ніч буде холодна». Але Джейк почув не все, що хотів. Він пильно, мало не строго дивився на Едді. «Ти хочеш сказати, що ми ніколи не змогли б зробити для них достатньо?» Едді висолопив нижню губу і здмухнув пасмо волосся з лоба. Не зовсім. Я хочу сказати, що нині нам було найлегше піти звідти. Можливо, це було не так вже й легко, але далі було б важче. І все одно мені здається, що це неправильно. Вони саме підійшли до місця, якому судилося стати лише черговим табором до шляху до темної вежі. Місця, де розкладалося багаття. Сюзанна вже вибралася з візка і лежала на спині, підклавши руки під голову і дивлячись угору на зорі. Побачивши їх, вона підвелася і почала складати хмис так, як багато місяців тому її вчив Роланд. «Правильно те, що відбувається», – сказав Роланд. Але якщо надто довго дивитися на маленькі істини Джейку, те, що лежить близько під рукою, то легко випустити з поля зору великі правди, які знаходяться трохи на віддалі. Настав Безлад, усе йде не так, як треба, і стає дедалі гірше». «Ми це бачимо довкола, але відповіді ще попереду. І поки ми допомагали б 20-30 людям у річковому перехресті, то де інде могли страждати і помирати 20-30 тисяч. І якщо є у всесвіті місце, де все це можна виправити, то це темна вежа». «Чому? Як?» – спитав Джейк. «Що це за вежа така взагалі?» Роланд присів навпочепки коло багаття, яке вже розклала Сюзанна, дістав кремені кресало та почав кресати вогонь на хмиз. І невдовзі довкола гілочок і жмутів сухої трави затанцювали язички полум'я. «Я не можу відповісти на ці питання», – сказав він. «Хотів би, та не можу». Викрутився, подумав Едді. Дуже дотепна відповідь. Роланд сказав, «Я не можу відповісти, але це не те саме, що я не знаю». Геть не те саме. 15. На вечерю були боби й вода. Вони досі приходили до тями після розкішного обіду, яким їх почастували в річковому перехресті. Навіть Юк з'їв лише один-два шматочки м'яса, а відрешти відмовився. «А чого це ти там не хотів розмовляти?» – посварив Джейк Пухнастика. «Ти мене повним дурним виставив». «Я вив!» – сказав Юк і притулився пичкою до Джейкової ноги. «А він розмовляє дедалі краще», – відзначив Роланд. «Навіть голос уже на твій трохи схожий, Джейко. Ейко. погодився Юк, не підводячи голови. Джейка зачаровували золотисті обідки навколо Юкових очей. У відблисках багаття здавалося, що вони повільно обертаються. Але він не хотів розмовляти зі старими. Пухнастики щодо цього перебірливі, зауважив Роланд. Вони дивні створіння. Мені здається, цього вигнала його власна зграя. Чому ти так думаєш? Роланд показав на в бік. Джейк змив йому кров. Юкуві це не надто сподобалося, але він перетерпів. І хоча шалапут досі накульгував, укус вже загоювався. Б'юся об заклад, його покусав інший пухнастик. Але нащо його власність зграє? А може, їм набридло його базікання? Припустив Ведді, Він лежав біля Сюзанни обіймав її за плечі. Може, і так, відповів Роланд. Особливо, якщо серед них він єдиний, не хотів вгамовуватися і перестати говорити. Можливо, його родичі вирішили, що він занадто розумний, або ж надто самовпевнений. Тварини не такі заздрісні, як люди, але заздрість їх теж не оминає. Предмет обговорення заплющив очі, вдаючи, що спить. Але Джейк помітив, як смикнулися його вушка, коли розмова продовжилася. «А вони справді розумні?» – спитав Джейк. Роланд знизав плечима. «Старий конюх, про якого я тобі розповідав, той, що казав про пухнастиків, хороший шалапут, талісман щастя, клявся мені, що бачив одного, який умів додавати. Він казав, що тварина видряпувала відповідь на підлозі чи сувала камінці до купи носом». Він усміхнувся, і усмішка освітила його обличчя, прогнавши похмурі тіні, що затьмарювали його відколи вони пішли з річкового перехрестя. Хоча конюхи й рибалки — природжені брехуни. Між ними запала мовчанка, і Джейк відчув, що його змурює сон. Він подумав, що невдовзі засне, і це йому сподобалося. Але раптом знову ожили барабани. Звук ритмічно запульсував на південному сході, і Джейк знову сів. Вони всі мовчки слухали. «Це ритм рок-н-ролу?» – раптово порушив мовчанку Едді. «Я вам точно кажу, якщо забрати гітари, то він звучатиме точнісінько так. Взагалі тут дуже схоже на Зізі Топ». «Зізі що?» – запитала Сюзанна. Едді всміхнувся. «У твоєму часі їх ще не існувало. Тобто, мабуть, існувало, але в 63-му вони були простими дітлахами і ходили до Техаської середньої школи». Він прислухався. «Хай мені грець, якщо це не фоновий ритм якогось пісняка, типу «Чувак у кльовому прикиді» чи «Ширінька на липучці». «Ширінька на ліпучці?» – перепитав Джейк. «Яка дурна назва для пісні». «Та ні, прикольно», – сказав Едді. «Ти просто спізнився на 10 років, друже». «Краще нам уже лягати», – сказав Роланд. «Завтра рано вставати». «Я під цю дурню заснути не зможу», – категорично заявив Едді. А потім, трохи повагавшись, сказав те, що було в нього на думці з того самого ранку, як вони витягли блідого і перестрашеного Джейка крізь двері в цей світ. «Роланде, а тобі не здається, що нам час по черзі розповісти кілька історій? Раптом виявиться, що ми знаємо більше, ніж гадаємо». «Так, час для цього вже майже настав, але не в темряві». Роланд перекотився на бік, натягнув на себе ковдру і, судячи з усього, заснув. «Господи!» – сказав Едді. «Як у нього все просто!» – і гідливо присвиснув крізь зуби. «Правильно він каже», – погодилася Сюзанна. «Едді, лягаймо спати». Він усміхнувся і поцілував її в кінчик носа. «Добре, матусю». За 5 хвилин вони з Сюзанною попри весь барабанний дріб, спали мов убиті. Але від Джейка сон втік. Він лежав, дивився на чужосвітні зорі і слухав рівний ритмічний стукіт, що долинав з пітьми. Можливо, то юни танцювали свій шалений танець під ширіньку на липучках, доводячи себе до нестями перед ритуальним жертвоприношенням. Він думав про блейна моно Поїзд, який так швидко перетинав величезний, населений примарами світ, що за ним тягнувся хвіст звукового вибуху. Цей хід-думок привів його до Чарлі Чухчуха, якого списали на всіма забуту запасну колію, коли з'явився новий локомотив «Берлінгтон Зефір». Він згадав вираз фізії Чарлі, яка, за думкою художника, мала бути жвавою і приємною, але чомусь справляла інше, протилежне враження. Подумав про залізничну компанію серединого світу та великі пустирі, що простиралися між Сент Луісом і Топікою, згадав, що Чарлі був у повній боєготовності, коли він знадобився містерові Мартіну, що Чарлі міг сам дудніти в свій гудок і підкладати вугілля собі в паливню, і Джейкові знову стало цікаво, чи це, був не машиніст Боб зіпсував Берлінгсон зефір, щоб дати своєму дорогесенькому Чарлі другий шанс. Нарешті барабанний дріб припинився, так само зненацька, як і почався. І Джейк нарешті зміг заснути. 16. Йому снився сон, але не про тинькового велетня. Натомість снилося, що він стоїть на чорному асфальті шосе десь посеред великого пустиря в західному міссурі. З ним був юг. У бабіч автостради вистрончилися залізничні попереджувальні знаки, білі, їх сподібні з червоними ліхтариками посередині. Ліхтарики блимали, дзвенів дзвінок. І тут, з південного сходу, поступово наростаючи долину Логодіння, не наче блискавка потрапила всередину пляшки і застрягла там. «Він наближається», – сказав Джейк Юкові. «Ай це!» – погодився Юк. Аж раптом виявилося, що просто на них, розтинаючи повітря, мчить рівниною велетенська рожева проява довжиною колеса зо два. Поїзд був низький і мав форму кулі. Побачивши його, Джейк перелякався на смерть. Два величезних вікна спереду поїзда, що виблискували на сонці, скидались на очі. Без глуздих запитань не треба», – сказав Джейк, звертаючись до Юка. З тобою він не грає в ігри. Він просто страшний чух-чух поїзд, що зветься Блейн-негідник. Зненацька каюк стрибнув на колію і сів, притиснувши вуха до голови. Золотисті очі горіли вогнем, зуби відчайдушно вишкірилися. «Ні!» – закричав Джейк. «Юк, ні!» Але Юк не звертав на нього уваги. Рожева куля мчалася просто на крихітну фігурку пухнастика Шалапута, що насмілився кинути їй виклик. Здавалося, це годіння повзає по тілу Джейка, і зноситече кров, і кришаться пломби в зубах. Він стрибнув, щоб врятувати Юка, і тієї ж миті на них налетів Блейн Моно. Чи це був Чарлі Чухчух? -чух? І Джейк прокинувся весь спітнілий. Його били дрижаки. Важка ніч притискала його рукою до землі. Джейк перекотився на інший бік і почав відчайдушно шукати рукою Юка. Уже перелякавшись було, що шалапут зник, він нарешті намацав пальцями шовковисту шкурку. Юк пискнув і зацікавлено подивився на нього сонними очима. «Все добре», – прошепотів Джейк. У горлі пересохло. «Поїзда нема, мені наснилося. Лягай спати, малюк!» «Юк!» – погодився шалапути і знову заплющив очі. Джейк перекотився на спину і дивився на зорі. «Блейн не просто негідник», – подумав він. «Він небезпечний, дуже небезпечний». «Так, можливо». «Жодних можливо», – відчайдушно наполягала його свідомість. «Гаразд, Блейн не гідник, і це факт. Але в його іспитовому творі про Блейна говорилося ще дещо, правда ж?» «Блейн – це правда! Блейн – це правда! Блейн – це правда!» «Господи, я вже нічого не тямлю», – прошепотів Джейк. Він заплющив очі і за кілька секунд уже міцно спав. Більше цієї ночі йому не наснилося нічого. 17. Приблизно о півдні наступного дня вони зійшли на верхівку чергового схилу і вперше побачили міст через Сенд. Він перетинав річку там, де вона звужувалася, повертала на південь і текла повзмісто далі. «Господи Ісуса!» – тихо сказав Едді. «Сюз, тобі це нічого не нагадує?» «Так. А тобі, Джейко?» «Так. Схоже на міст Джорджа Вашингтона». Стоподняк, погодився Едді. «Але що міст Джорджа Вашингтона робить у Цинциннаті?» – спитав Джейк. Едді уважно на нього подивився. «Де-де, синку? «Ну, тобто в серединному світі», – засоромився Джейк. «Ну, ви розумієте». Тепер Едді дивився на нього ще уважніше. А звідки ти знаєш, що це серединний світ? Коли ми підійшли до дороговказа, тебе з нами не було. Джейк запхав руки в кишені штанів і заходився зосереджено вивчати свої черевики. У вісні бачив, буркнув він. А вже ж через батькового турагента забронював. Роланд торкнувся плеча Едді. Облиш його поки що. Едді зиркнув на стрільця і кивнув. Мандрівники ще трохи постояли, звикаючи до нового краєвиду. До обрисів міста на горизонті вони вже звикли, але міст тільки наз'явився перед очима. Розплив частий обрис на тлі полуденного неба. Він мріяв на віддалі. Роланд зміг розрізнити чотири блоки неймовірно високих металевих веж. По одному на кожному кінці мосту і два посередині. Між ними довжелезними арками вигиналися в повітрі гігантські троси. Між цими арками і підпорою мосту йшли численні металеві дроти. Чи то інші линви, чи то металеві балки, Роланд не міг сказати напевно. Але також він побачив прогалини між ними і після тривалого споглядання збагнув, що місто вже не стоїть рівно. «Я собі думаю, що он той міст невдовзі звалиться в річку», – сказав Роланд. «Можливо, неохочу протягнув Едді. Але мені здається, що не все так погано», – Роланд зітхнув. «Не варто надміру сподіватися, Едді». І що б це могло означати? Едді почув у власному голосі нотки роздратування, але було вже запізно, слова вирвалися. Це означає, що я хочу, аби ти довіряв власним очам, Едді. От і все. Коли я був малим, у нас ходило одне прислів'я. Тільки дурень вірить у те, що він спить до того, як прокинеться. Розумієш? В Едді на язиці крутилася вщиплива відповідь, але він переборов себе. Його просто дратувало, що Роланд уміє, ненавмисливо, він був у цьому впевнений, але це справи не полегшувало. Змусити його відчути себе малолітнім бовдором. «Мабуть, розумію», – нарешті сказав він. «Це те саме, що й улюблене прислів'я моєї матінки. Яке? Сподівайся на краще, очікуй гіршого. Кисло промим реведді». Роландове обличчя просяяло в усмішці. «О, вислів твоєї матері подобається мені більше». Але міст досі стоїть, не стримавшись вибухнув Едді. Згода, він не в надто гарному стані. Мабуть, його вже тисячу років ніхто не оглядав і не ремонтував. Але ж він стоїть, ціле місто стоїть. Невже це так погано сподіватися, що ми знайдемо там якісь корисні речі? Або людей, які нас не пристрелять, а нагодують і побалакають з нами, як ті старі в річковому перехресті? Що, скажеш, даремно сподіватися на те, що щастя нарешті повернеться до нас лицем? Запала мовчанка, в якій Едді дуже збентежився, бо раптом зрозумів, що виголосив цілу промову. Ні, у Роландовому голосі брніла доброта. Та доброта, з якої Едді ніколи не переставав дивуватися. Нічого поганого в тому, щоб сподіватися, нема. Він подивився на Едді та інших, наче людина, яка щойно отямилася після глибокого сну. На сьогодні все, станемо тут. Гадаю, настав час поговорити, і ця розмова не буде короткою. Стрілець зійшов зі шляху і, не озираючись, побрів крізь високу траву. Замить інші рушили слідом. 18. До того дня, як вони зустріли в річковому перехресті старих, Роланд здавався Сузанні чимось подібним до героїв телешоу, які вона зрідка дивилася. Чаєна, людини-рушниці і, звісно, їхнього прообразу, героя, якого називали «Дим від пострілу». Передачі про останнього вона раніше, поки вони не з'явилися на телебаченні, слухала статком по радіо. Сюзанна подумала про те, наскільки неприродно видавалася б сама думка про радіодраму Едді та Джейкові, і мимохідь усміхнулася, не тільки Роландів світ зрушив з місця. Вона досі пам'ятала, про що говорив диктор на початку кожної з цих радіозамальовок – Людина стає спостережливою і трохи самотньою. До річкового перехрестя Роланд здавався їй уособленням усіх цих персонажів. Він не бува ні таким широкоплечим, ані таким високим, як шериф Ділон, а його обличчя радше нагадувало Сюзанні стражденний вираз якогось втомленого поета, ніж суворе лицеохоронця правопорядку з Дикого Заходу. Але все одно вона дивилася на нього як на реальне втілення того вигаданого захисника порядку з Канзасу, чия єдина місія в житті, крім, звісно, пропустити черчину в салоні Довга Гіляка з друзями Доком і Кітті, полягала в тому, щоб очистити місто від покидьків. Але в містечку вона зрозуміла, що Роланд не просто коп, який об'їжджає на коні свій сюрреалістичний округ на краю світу. Він був дипломатом, посередником, можливо, навіть учителем. Але передусім він був солдатом тієї сили, яку ці люди називали «білістю». В ній, на думку Сюзанни, зосереджувалося усе те, що втримувало людей від убивства досить довго, аби за цей час з'явився, бодай, якийсь прогрес. Свого часу він був радше мандрівним лицарем, ніж людиною, яка вбиває за винагороду. І в певному розумінні його час ще не закінчився. Принаймні так вважали мешканці річкового перехрестя. Інакше навіщо їм ставати перед ним навколішки і просити благословення? І тепер у світлі цього нового розуміння Сюзанна побачила, як мудро стрілець керував ними з того жахливого ранку у велимовному кружалі. Щоразу, коли вони починали розмову, яка могла б їх привести до обміну враженнями, а що могло бути природніше за тих обставин, враховуючи катастрофічне і непояснене видобування, яке пережило кожне з них? З'являвся Роланд і так плавно скеровував розмову в інше річище, що ніхто з них, навіть вона, активістка боротьби за громадянські права, яка чотири роки нічим іншим, крім цієї боротьби, не займалася, не помічав, що він робить. Сюзанна, здається, зрозуміла причину. Він хотів дати Джейкові час одужати. Втім, розуміння стрільцевих мотивів важ ніяк не змінювало її власних відчуттів. Подиву й розчарування від того, як спритно він з ними повівся. Їй згадалося, що сказав Ендрю, її шофер, незадовго до того, як Роланд витяг її в цей світ. Щось там було про президента Кеннеді, останнього стрільця Західного світу. Тоді вона підняла Ендрю на кпини, але тепер, здається, почала розуміти. В Роланді було значно більше від Джона Фіцджеральда Кеннеді, ніж від Мета Ділона. Вона підозрювала, що Роланд не володів такою багатою уявою, як Кеннеді. Але що стосується романтики, відданості, харизми і хитрості, подумала вона. «Не забувай про хитрість!» І зненацька, сама собі дивуючись, розсміялася. Роланд сидів на землі, схрестивши по турецьки ноги. Він здивовано підняв брови і повернувся в її бік. «Щось смішне?» «Так, друже, скажи на ну мені, скількома мовами ти володієш?» Замислившись на мить, Стрілець відповів. «П'ятьма. Колись я дуже добре володів селянським діалектом, але зараз геть усе позабував. Крім лайки». Сюзанна ще раз від душі розсміялася. Щиро і радісно. «Який же ти хитрий, Роланде!» – сказала вона. «Мов той лис!» А от Джейк по-справжньому зацікавився. «А скажи, матюк по-стрілянськи!» – сказав він. «Селіанське!» – виправив Роланд. Він знову замислився, а потім дуже швидко і плавно щось пролопотів. Гедді здалося, що він положче горло якоюсь дуже густою рідиною, наприклад, кавою, яка вистояла цілий тиждень. Сказавши це, Роланд всміхнувся. Джейк всміхнувся у відповідь. «А що це означає?» Роланд обійняв хлопчика за плечі, а потім знову опустив руку. «Це означає, що нам є про що поговорити». 19. «Ми – Катет!» – почав Роланд. «Тобто гурт людей, пов'язаних долею. Мислителі мого краю колись казали, що Катет може зруйнувати тільки смерть або зрада. А Корт, мій великий учитель, вважав, що скільки смерть і зрада – це спиці в колосі К, то ніхто і ніщо не зможе розірвати такий союз». І з роками я дедалі більше схилявся до кортової думки. Кожен член катету як шматочок головоломки. Сам по собі він загадка, а от коли їх зібрати докупи, то виходить картинка. Чи частина картинки. Для створення цілої картини може знадобитися багато катетів. Не дивуйтеся, коли виявиться, що ваші життя раніше перетиналися, але ви самі досі про це не здогадувалися. Насамперед, кожне з вас може читати думки інших. «Що?» – вигукнув Ведді. «Так, це правда. Ви настільки природно обмінюєтесь думками, що навіть не усвідомлюєте цього. Мені легше це побачити, бо я не зовсім належу до вашого катету. Можливо, тому, що я з іншого світу. І тому не можу брати повноцінну участь в обміні думками. Але я можу подумки передавати вам інформацію. Сюзанна, пам'ятаєш, як було тоді в кружалі. Так, ти сказав відпустити демона тоді, коли ти це накажеш, але сказав не вголос. А ти, Едді, пам'ятаєш ту мить, коли на ведмежій галявині на тебе накинувся механічний кажан? Так, ти скомандував лягай. Едді, він зробив це не розтуляючи рота, сказала Сюзанна. Нічого подібного, ти це прогорлав, я ж чув. Так, я кричав. Але подумки. Стрілець повернувся до Джейка. А ти пам'ятаєш? Там, у будинку. Дошка не хотіла відриватися, і ти наказав мені спробувати підняти іншу. Але ж, Роланде, якщо ти не можеш читати мої думки, то звідки ти взнав, що я в біді? Я побачив. Чути не чув, але побачив. Зовсім трішки, наче крізь брудну шибу. Він по черзі обводив їх поглядом. Ця близькість і обмін думками називається кх. Це слово мовою Старого світу означає дуже багато. Вода, народження і життєва сила. Ось лише три його значення. Затяньте це. Поки що це все, що мені від вас потрібно. А хіба можна затягнути те, у що не віриш? Спитав Едді. Роланд усміхнувся. Просто треба хотіти зрозуміти. Хм. «Це я можу». «Роланде», – то був Джейк. «А як ти гадаєш, Юк може належати до нашого катету?» Сюзанна посміхнулася, але Роланд залишився серйозним. Хм, «Поки я навіть припустити таке не готовий. Але, Джейку, мушу тобі зізнатися, що я багато думав про твого пухнастого друга. Ка підпорядковується не все на світі і трапляються випадковості». Але випадкова поява пухнастика шалапута, який досі пам'ятає людей, здається мені не такою вже і випадковістю. Він по черзі подивився на кожного зі своїх друзів. Я почну. Наступним говоритиме Едді, починаючи з того місця, на якому я закінчу. Потім Сюзанна. Джейку, ти говоритимеш останнім. Домовились? Вони закивали. Гаразд, сказав Роланд. Ми катет один з багатьох. Починаймо. 20. Розмова тривала до заходу сонця. Перервали вони її лише раз, щоб перекусити. І на час її закінчення Едді почувався так, наче витримав 12 раундів на ринзі з реєм Красунчиком Леонардом. Шугар Рей Леонард. Американський професійний боксер, що виступав на півсередній вазі, перший середній, середній, другий середній та півважкій вагових категоріях. Багаторазовий чемпіон світу на півсередній вазі, перший середній, середній, другий середній та напівважкій. Загалом переміг 9 бійців, з них 8 нокаутом, за титул чемпіона світу п'яти вагових категорій. Найкращий боксер 1979 та 1981 років за версією журналу «Ринг». Один з найсильніших боксерів 80-х років. Олімпійський чемпіон 1976 року. Він більше не мав сумніву у тому, що у них, як це назвав Роланд, спільний кхеф. Здавалося, вони з Джейком проживали життя одне одного у вісні, наче вони були двома половинками одного цілого. Роланд почав із того, що трапилося під горами, коли обірвалося перше Джейкове життя. Розповів про свою розмову з чоловіком у чорному і завуальовані Волтерові слова про звіра і про те, кого він називав вічним чужинцем. Розповів про дивний страхітливий сон, у який він потім поринув. Сон, що в ньому всесвіт потонув у спалаці дивовижного білого світла. І про те, як наприкінці того сну з'явилася єдина пурпурова травинка, яка заповнила собою все. Едді Скоса глянув на Джейка і був вражений. Вираз хлопчикових очей вочевидь свідчив про те, що він усе знає і розуміє. 21. Свого часу хворий Роланд марив уривками цієї історії, тож Едді дещо вже знав. А от для Сюзанни оповідь була новою, і вона слухала, затамувавши подих. Коли Роланд повторював те, що йому розповідав Волтер, їй ввижалися відблиски власного світу, наче відбиття в розбитому дзеркалі. Автомобілі, рак, ракети на місяць, штучне запліднення. Вона гадки не мала, хто такий звір, але щодо вічного чужинця мала свій здогад. Так називали Мерліна, чарівника, який нібито допоміг королю Артуру зробити кар'єру. Як казала Ліса, все дивасніше й дивасніше. Роланд розповів, як він прокинувся, і виявилося, що Волтер мертвий вже багато років. Якимсь чином час прокрутився вперед, на сто, а може й на п'ять сотень років. У німому захваті Джейк слухав історію про те, як стрілець дійшов до берега Західного моря, як він втратив два пальці на правій руці, і як видобув Едді та Сюзанну перш ніж зустрітися з темним третім, Джеком Мортом. Стрілець дав знак Едді, і той почав з появи велетенського ведмедя. «Шардик?» – перебив його Джейк. «Але ж це так книжка називається. Книжка з іншого світу. Письменника, який ще ту, знамениту написав, ну, про кроликів. Річард Адамс», – вигукнув Едді. «А та, що про кроликів, називалася «Кораблик на воду». А я ще думав, ну звідки мені відомо це ім'я?» Але як так може бути, Роланда? Як це так, що люди в твоєму світі знають про те, що діється в нашому? Але ж для цього є двері, хіба ні? Відповів Роланд. Ми вже їх бачили. Цілих чотири штуки. Гадаєш, раніше їх не існувало і більше ніколи не буде? Але ж якщо... Ми всі бачили, що в моєму світі є багато від вашого. А коли я був у вашому місті, Нью-Йорку, то бачив там сліди мого світу. Я бачив стрільців. Здебільшого вони були мляві й сонні, але все одно залишалися стрільцями, членами свого стародавнього катету. «Роланде, то були просто копи, ти їх обставив нараз!» «Тільки не останнього. Коли ми з Джеком Мортом спустилися на станцію підземної залізниці, той останній мало не вколошкав мене. Якби не сліпий випадок, у Морта був такий дивний камінь з кресалом, то він би свого досяг. Я бачив його очі». Він пам'ятав обличчя свого батька. І, як на мене, дуже добре пам'ятав. «А ще пам'ятаєш назву Балазарового нічного клубу?» «А вже ж», – з тривогою в голосі сказав Едді. «Похила вежа. Але це могло бути випадково. Ти ж сам сказав, що не все в світі підпорядковується Ка». Роланд кивнув. «Ти справді подібний до Кадберта. Пригадую, коли ми були ще малими, він сказав одну річ». «Ми збиралися погратися на цвинтарі опівночі, півночі, але Алан не хотів з нами йти. Він сказав, що боїться образити тіні своїх батьків. Кадбер ще тоді глузував з нього. Сказав, що не повірить у привидів, доки не спробує одного на зуб». «О, молодець!» – вигукнув Едді. «Браво!» Роланд усміхнувся. «Я так і думав, що тобі сподобається. Хай там як, облишимо поки що цього привида. Розповідай далі». Едді розповів про видіння, яке було йому, коли Роланд кинув щелепу в багаття. Видіння про троянду і ключ. Розповів про свій сон і про те, як він крізь двері делікатесів від Тома та Джері вийшов просто на трояндове поле, на якому височіла похмура вежа кольору сажі. Про чорноту, що витікала з вікон, згромаджуючись у небі над головою. Зараз Едді звертався безпосередньо до Джейка, бо хлопчик слухав його жадібно і з подивом. І подив невпинно зростав. Едді намагався бодай трохи передати те почуття піднесення й жаху, яким був просякнутий той сон. І в очах слухачів бачив, що йому це вдалося краще, ніж можна було сподіватися. Або ж вони теж бачили такий сон. Він розповів, як вони пішли шардиковою стежиною до порталу «Ведмедя», і що, притуливши голову до дверей, він мимохідь згадав той день, коли вмовив брата піти до дач подивитися на маєток. У своїй розповіді він також не уминув чашку і голку, і те, що голка стала непотрібною, щойно вони збагнули, що промінь впливає на все, чого торкається, навіть на птахів у небі, тож його можна легко побачити. У цьому місці нитку оповіді підхопила Сюзанна – Поки вона розповідала про те, як Едді почав різьбити ключ, Джейк лігна спиною, підклавши під голову руки, дивився на хмари, що повільно пливли своїм прямим шляхом на південний схід. Їхня впорядкованість свідчила про присутність променя так само чітко, як дим із димоходів показує напрям вітру. Сюзанна закінчила на тому, як вони врешті-решт видобули Джейка у цей світ, перекривши роздвоєний плин спогодів хлопчика і Роланда так само різко, як Едді, хряснув дверима у волимовному кружалі. Єдине, про що вона промовчала, насправді ще не було доведено життям. Принаймні, поки що. Врешті-решт вранці її не нудило, а те, що один раз не було місячних, ще нічого не означало. Як сказав би Роланд, це вже зовсім інша історія, і її краще залишити на наступний раз. Втім, закінчивши розповідь, Сюзанна зрозуміла, що понад усе прагне забути слова тітоньки Таліти, які та вимовила, коли Джейк сказав, що тепер цей світ став йому домівкою. «Тоді нехай над тобою змилостивляться боги, бо сонце в цьому світі хилиться до заходу, і невдовзі воно сяде навіки». «А зараз твоя черга, Джейко», – сказав Роланд. Джейк Сіви подивився в бік лада, де у вікнах верш, що височили на заході міста, вигравали промені вечірнього сонця, перетворюючи шибки на золоті аркуші. «Це все божевілля», – пробормотів він. «Але є й щось розумне. Це наче сон, коли прокидаєшся». «Може, ми якось допоможемо тобі знайти сенс?» – спитала Сюзанна. «Може, і допоможете. Ви точно можете мені допомогти подумати про поїзд. Я вже втомився сам думати про те, в чому сенс Блейна». Він зітхнув. «Ви знаєте, що витерпів Роланд, коли жив одночасно двома життями, тож я можу це пропустити. Навряд чи я зможу пояснити, як воно. Та я й не хочу цього робити. Було важко». Мабуть, краще вже почати з іспитового твору, бо саме після нього я перестав сподіватися, що рано чи пізно все це просто минеться. Джейк обвів усіх безрадісним поглядом. Це тоді я остаточно здався. 22 Поки Джейк говорив, на землю опустилися сутінки. Він розповів усе, що зміг пригадати, починаючи з твору «Що таке правда і як я її розумію?» і закінчуючи чудовиськом, яке охороняло двері і буквально вийшло зі стін, щоби напасти на нього. Всі троє слухали уважно, не перебуваючи. Коли хлопчик закінчив, Роланд повернувся до Едді. Його очі й скрилися від змішаних почуттів, які Едді спочатку прийняв за подив. Але потім він збагнув, що це сильне збудження... І водночас страх, що зачаївся десь у надрах душі. В Едді аж у роті пересохло. Бо якщо Роланд боїться... То як, Едді, ти досі сумніваєшся, що наші світи взаємодіють? Едді похитав головою. Звісно, ні. Я йшов тією самою вулицею, причому йшов у його одязі. Але, Джейком, можна подивитися ту книжку чарлі Чухчух. -чух. Джейк простягнув руку до наплічника, але Роланд його зупинив. «Ще не час», – сказав він. «Повернися до пустиря, Джейку. Розкажи про нього ще раз. І спробуй нічого не випустити». «Може, ти мене загіпнотизуєш?» – нерішуче запропонував Джейк. «Як тоді, на придорожній станції?» Роланд заперечно похитав головою. «У цьому немає потреби». Те, що сталося з тобою на пустирі – найважливіша подія в усьому твоєму житті, Джейко. В наших життях. Тож ти можеш згадати все. І Джейк повторив свою історію. Всі чудово розуміли, те, що він пережив на пустирі, де колись стояла делікатесна Тома і Джеррі, було потаємним серцем їхнього спільного катету. В тому сні, який бачив Едді, будинок, де розташовувалися вишукані делікатеси, ще не знесли. В Джейковій дійсності його зрівняли з землею. Але в обох випадках те місце мало величезну магічну силу. Роланд теж не сумнівався, що пустир, всипаний битою цеглою і склом, був іншим втіленням того, що Сюзанна називала буєраками, а також майданчика з кістками, який він бачив наприкінці свого видіння. Повільно переказуючи цю частину своєї історії, вдруге Джейк збагнув, що Стрілець казав правду. Він досі пам'ятає усе до найдрібніших деталей. І спогади були такими яскравими, що йому вже почало здаватися, ніби він переживає все знову. Він розповів їм про щит, на якому було написано, що на місці колишньої делікатесної тепер буде елітний житловий будинок Затока Черепахи. Джейк навіть пригадав і прочитав у віршик, написаний фарбою з балончика на паркані. «Черепаху здоровенно уяви, на собі вона тримає світ людви. Хочеш побігати і погратися, до променя спробуй сьогодні дістатися. Думи її приязні линуть неквапливо, і до всіх нас ставиться дуже шанобливо», – пробурмотіла Сюзанна. «Так, Роланде?» «Що?» – спитав Джейк. «Що так?» «Це віршик, який я знаю з дитинства», – відповів Роланд. «Це ще одне свідчення зв'язку, і він нам про щось говорить. Хоча я не впевнений, що це нам потрібно. Втім, ніхто не знає, коли йому станеться в нагоді те чи інше знання». «Дванадцять порталів, поєднаних шістьома променями», – сказав Едді. «Ми почали з ведмедя, ти нам треба тільки до середини, до вежі». Але якби ми пройшли увесь шлях і вийшли на тому боці, то там би був портал Черепахи, правда ж? Роланд кивнув. Авжеж. Портал Черепахи. задумливо протягнув Джейк, перекочуючи слова в роті, наче смакував їх, і перейшов до завершальної частини історії, розповівши про прекрасний хор, відчуття, що його оточують лиця, оповідки історії а також про те, як у ньому міцніла віра, що він набрів на місце, де, схоже, знаходиться центр усього сущого. І наостанок він розповів про те, як знайшов ключ і побачив троянду. Від повноти спогадів Джейк плакав, хоча, здавалося, він сам цього не відчував. Коли вона розтулила пелюстки, я побачив серцевину. Вона була така яскраво жовта, що годі й словами передати. Я спершу подумав, що то пилок, а яскравий він такий тому, що все на тому пустирі здавалося яскравим. Навіть старі цукеркові обгортки і пляшки з-під пива скидалися на найгарніші в світі картини. Та тільки потім я втямив, що то було сонце. Я знаю, що це якась маячня, але нічого не вдієш. Тільки там було не одне сонце. Воно було сонце з багатьох сонць. Пробурмотів Роланд. – Все, що справжнє. Так, а ще воно було і правильне, і неправильне водночас. Я не можу пояснити, що з ним було не так, але я це відчував. Так, наче всередині одного серця билося інше, і це інше серце було хворе або заражене. А потім я зумлів. 23 «Роланде, ти ж бачив у вісні те саме, так?» Тихо спитала Сюзанна. В її голосі бренів побожний трепет. «Та травинка, яку ти побачив наприкінці, ти подумав, що вона пурпурова, бо вона була забризкана фарбою. Ти не розумієш, – сказав Джейк. Вона була справді пурпурова. Коли я побачив її такою, якою вона є, то вона була пурпурова. Такої трави я ніколи не бачив, а фарба була лише маскуванням. Так само охоронець дверей замаскувався під старий порожній будинок. Нижній край сонця торкнувся обрію. Роланд попросив Джейка показати їм Чарлі Чухчуха і прочитати книжку в голос. Джейк видобув її з наплічника і передав по колу. Едді з Сюзанною дивилися на обкладинку довго-придовго. «У мене така була в дитинстві», – нарешті сказав Едді цілком впевненим тоном. «Але загубив, коли ми переїжджали з Квінса до Брукліну. Мені тоді й чотирьох рочків не випавнилось, але картинку на обкладинці я пам'ятаю. Вона викликала в мене такі самі почуття, як і в тебе, Джейко. Не подобалася мені. Не було до неї довіри». Сюзанна підвела погляд на Едді. «Хм, у мене теж вона була. Я добре пам'ятала дівчинку, яку звали так само, як і мене. Хоча тоді це було моє друге ім'я. І до поїзда я ставилася так само, як і ви. Не любила і не довіряла». Перед тим, як передати книжку Роландові, вона постукала по картинці на обкладинці. «Я думала, що ця усмішка – одна велика фальшивка». Роланд кинув на книжку побіжний погляд і знову подивився на Сюзанну. «Ти свою теж загубила». «Так?» «Здається, я навіть знаю, коли це сталося», – сказав Едді. Сюзанна кивнула. «Не сумніваюся, що знаєш. Це сталося після того, як той чоловік скинув мені на голову цеглину. Коли ми їхали на північ на весілля синьої тітки, книжка ще була в мене, і я читала її в поїзді. Пам'ятаю це, бо я весь час питала в тата, чи не везе нас Чарлі Чух-Чух». Насправді я не хотіла, щоб нас віз Чарлі, бо нам треба було в Елізабет, штат нью Джерсі, а Чарлі міг нас завезти куди завгодно. Він скінчив тим, що катав людей довкола якогось іграшкового села, так, Джейко? Так, тільки то був парк розваг. Так, звісно. В кінці книжки є картинка, на якій він катає дітлахів, правда ж? Вони наче всі голосно сміються, та тільки я завжди думала, що вони кричать «випустіть нас». Так! Вигукнув Джейк. «Саме так! Я теж так подумав!» «Я боялася, що Чарлі завезе нас не до тітоньки на весілля, а кудись у свій барліг, і ми ніколи більше не повернемося додому, бо він нас не випустить». «А ти не повернешся більше додому», – пробурмотів Едді і нервово скуйовдив собі волосся. «Увесь час, поки ми їхали на тому поїзді, я не випускала книжки з рук». Я навіть пам'ятаю, що думала, якщо він спробує нас викрасти, я вириватиму з неї сторінки, поки він не зупиниться. Але, звісно, ми приїхали туди, куди треба було, до того ж вчасно. Тато навіть підвів мене до локомотива, щоб я побачила двигун. То був дизеляний парутяг, і, пригадую, я дуже цьому зраділа. А тоді, після весілля, морд скинув мені на голову цеглину, і я дуже довго лежала в комі. А книжку про Чарлі Чухчуха відтоді більше не бачила. Дотепер. Помовчавши, вона додала. Джейко, твоя книжка могла колись належати мені. Або Едді. Ага, мабуть так і є, сказав Едді. Його обличчя було бліде й юрочисте. А потім він вишкірився на всі кутні, як хлоп'я. Черепаху уяви, здорова до неба. Промінь сраний, це все, що нам треба. Роланд кинув погляд на захід. Сонце сідає. Джейко, прочитай історію, поки ще не темно. Джейк відкрив першу сторінку, показав їм картинку, на якій був зображений машиніст Боб у кабіні Чарлі, і почав читати. Боб Брук служив машиністом у залізничній компанії Середнього світу. Працював він на перегоні Сент Луїс Топіка. 24 А діти досі чують, як Чарлі Чухчух тихим і хрипким голосом наспівує свою стару пісеньку, закінчив Джейк. Він показав усім останню картинку, щасливих дітей, які насправді начебто кричали, і закрив книжку. Сонце вже сіло, і небо на заході набрякло багрянцем. Ну, насправді все не зовсім так», – сказав Едді. «Більше нагадує сон, у якому вода часом тече вгору, а не вниз». «Але збігів цілком досить, щоб я обдюрився від страху. Це ж серединний світ, територія Чарлі. Тільки звуть його тут зовсім не Чарлі. Тут він Блейн Моно». Роланд дивився на Джейка. «А ти як гадаєш?» – спитав він. «Може, варто обійти місто, триматися подалі від того поїзда?» Джейк опустив голову і замислився, відсторонено погладжуючи госту шовковисту шкурку юка. Я б залюбки, нарешті сказав він. Але якщо я правильно розумію, що таке К, то навряд чи нам це вдасться, Роланд кивнув. Якщо це К, то питання про те, вдасться нам це чи не вдасться, навіть не стоїть. Якщо ми спробуємо обійти місто, обставини все одно змусять нас повернутися. У таких випадках краще негайно скоритися, ніж відкладати це на потім. Що думаєш, Едді? Едді розмірковував так само довго і ретельно, як і Джейк. Він не хотів мати нічого спільного з балакучим поїздом. Як би там його не називали, Чарлі Чувчухом чи Блейну Моно, все, що розповів і прочитав їм Джейк, волало про те, що на них може чекати навідворотна лажа. Але їм треба було подолати величезну відстань, і десь наприкінці цієї дороги знаходилося те, заради чого вони йдуть. І тут Едді здивовано збагнув, що точно знає, про що думає і чого хоче. Він підвів голову і вперше за той довгий час, відколи з'явився в цьому світі, подивився просто вічі стрільцеві. Світло карі очі проти блідо голубих. «Я хочу постояти на тому трояндовому полі і хочу побачити вежу, яка на ньому стоїть. Я не знаю, що буде далі». Можливо, наші тіла поховають, і хтось попросить не приносити квітів на наші могили. Та мені байдуже. Я хочу прийти на те поле. Схоже, мені по цим балах, навіть якщо той Блейн диявол, і поїзд на шляху до вежі перетинає пекло. Я голосую за те, щоб йти. Роланд кивнув і повернувся до Сюзанни. Мені темна вежа не снилася, сказала вона. Тож я можу вирішувати для себе це питання на рівні «хочу, не хочу». Мабуть, так би ви це назвали. Але я вже вірю в Ка. До того ж, я не така тупа, щоб не помічати, коли хтось лупить мене по голові кісточками пальців і каже «Іди туди, ідіотко». А ти, Роланде, що думаєш ти? Я думаю, що годі на сьогодні розмов. Час перенести їх на завтра. А як же загадки і головоломки на будь смак? – спитав Джейк. Не хочете подивитись? Іншим разом для цього ще буде день, сказав Роланд. А зараз лягаймо спати. 25. Але стрілець ще довго лежав без сну, і, коли знову ритмічно застукотіли барабани, він підвівся і пішов назад тією дорогою, якою вони туди добулися. А прийшовши, став і дивився на міст та на місто. Сюзанна не помилилася. Він справді був дипломатом і знав, що поїзд буде наступним етапом їхньої мандрівки з тієї самої миті, яку перше про нього почув. Але водночас він відчував, що вчинить нерозумно, якщо оголосить це привселюдно. «Ніхто не любить примусу, а надто Едді». Коли він відчував, що його змушують, то просто опускав голову, впирався ногами, жбурлявся дурними жартиками, словом, комизився, як той мул. Цього разу він хотів того самого, що й Роланд, але все одно, якби Роланд сказав стрижено, Гедді відповів голено, і навпаки. З ним краще було діяти обережно і питати, замість наказувати. Він розвернувся, щоб йти до табору. І рука сама опустилася на руків'я револьвера, бо на узбіччі дороги був ваніла, роздивляючись його якась темна фігура. Він не витяг револьвер, але був дуже близько до цього. А я все думав, чи зможеш ти заснути після цієї маленької вистави? Сказав Едді. Мабуть, відповідь ні. Я не чув, як ти підійшов, Едді. Ти швидко вчишся, та тільки цього разу за успіхи в навчанні ти легко міг отримати кулю в живіт. «Ти мене не почув, бо твій розум зайнятий різними думками». Він підійшов до Стрільця, і навіть у пітьмі, освітлюваній лише зірками, Роланд побачив, що надурити Едді йому так і не вдалося. Він відчував до Едді дедалі більшу повагу. Так, Едді справді нагадував Кадберта, але багато в чому він уже випередив Стрільцевого друга дитинства. «Не варто його недооцінювати», – подумав Роланд. «Інакше я дуже ризикую». А якщо я його підведу, чи зроблю щось таке, через що він вважатиме мене обманщиком, то цілком може бути, що він мене вб'є. Про що ти думаєш, Едді? Про тебе. Про нас. Я хочу, щоб ти дещо собі затягмав. Досі я вважав, що ти це вже знаєш, але після того, що було сьогодні ввечері, я вже сумніваюся. То скажи мені. І він знову подумав «Як же ти схожий на Кадберта?» «Ми з тобою тому, що так має бути. Це твоє триклятика. Але є ще причина. Ми з тобою, бо ми цього хочемо. Ми з Сюзаною так вирішили, і я певен, що Джейк так теж думає. У тебе непогані мізки, мій старий напарник у Скефу, але ти, мабуть, тримаєш їх у бомбосховищі, бо часом пробитися туди ой, як непросто». «Я хочу побачити її, Роланде!» «Второпав про що я!» «Я хочу побачити вежу!» Він пильно подивився Роландові в обличчя, але, мабуть, не побачив там того, на що сподівався, і зробив роздратований жест руками. «Я хочу сказати, відпусти мої вуха!» «Відпустити твої вуха?» «Ага!» «Не треба мене більше тягти. Тепер я йду, бо сам цього хочу. Ми всі цього хочемо. І якщо сьогодні вночі ти помреш у вісні, то ми поховаємо тебе і підемо далі. Хай навіть ми недовго протримаємося, але помремо на шляху променя. Тепер ти второпав?» «Так. Тепер так». «Ти кажеш, що розумієш мене. І здається, так воно і є. Але чи віриш ти мені? Ось о чим питання». «Звісно», – подумав стрілець. Куди тобі ще йти, Едді, в цьому чужому для тебе світі? І що ще робити? Фермер із тебе, так би мовити, поганенький. Але думати так низько і нечесно з його боку. І Роланд це розумів. Принижувати свободу волі, плутаючи її з ка, це гірше, ніж блюзнірство. Це нудно і тупо. Так, сказав він, я вірю тобі. «Душею присягаю, вірю». «Тоді годі поводитися так, наче ми отари овець, а ти чабан, який нас поганяє ціпком, щоб ми нерозумні бува не подріботіли в болото. Покажи нам, що в тебе на душі. Якщо нам судилося загинути в місті чи на тому поїзді, то я хочу помирати, знаючи, що я був не просто пішаком у твоїй грі». Роланд відчув, як щоки заливає хвиля гніву, але йому ніколи не вдавалося ушукати самого себе. Він сердився не тому, що Едді був неправий, а тому, що Едді побачив його наскрізь. Весь цей час Роланд спостерігав, які успіхи він робить, як віддаляється у своєї в'язниці, і Сюзанна також, бо вона теж була ув'язнена. Та все одно його душа ніяк не могла прийняти очевидного. Вона прагнула і далі вважати їх іншими, нижчими стрільця істотами. Роланд глибоко вдихнув. «Я благаю прощення, стрільцю!» Едді кивнув. «Невдовзі на нас налетить ураган проблем. Я це переживаю, і мені дуже страшно. Але це не твої проблеми, а наші. І ми самі з ними впораємося, згода?» «Так». «Як ти гадаєш, у місті нам буде дуже непереливки чи тільки трішки?» «Не знаю». Знаю тільки, що нам треба захистити Джейка, бо стара тітонька сказала, що його зажадають обидва ворожі табори. Частково все залежить від того, чи швидко ми знайдемо той поїзд. А вже коли знайдемо, то багато залежатиме від того, що станеться далі. Якби в нашому гурті було ще двоє, то я би посадив Джейка в рухомий ящик і приставив до нього охоронців з револьверами по обидва боки. А так нам доведеться йти вервечкою. Я перший, за мною Сюзанна на візку, який штовхатиме Джейк, а замикатимеш ж ти. «Що на нас там чекає, Роланде?» «Спробуй здогадатися». «Не можу». «Можеш. Ти не знаєш міста, але знаєш, як поводилися люди в твоєму світі відтоді, як усе почало руйнуватися». «То на що нам слід очікувати?» Роланд повернув голову в той бік, звідки долинав безперервний бій барабанів, і замислився. «Можливо, нічого страшного не буде. Гадаю, їхні солдати вже старі і втратили бойовий запал. Можливо, твої сподівання справдяться, і дехто з них навіть допоможе нам, як це зробив Катет з річкового перехрестя. Може статися, що ми взагалі їх не побачимо». Вони помітять нас і наші револьвери, поховають носи і не чіплятимуться. Якщо ж ні, то сподіваюся, що вони порснуть у різні боки, як щури, коли ми кількох підстрелимо. А якщо вони вирішать влаштувати бійку?» Роланд похмуро всміхнувся. «Тоді, Едді, ми всі згадаємо обличчя наших батьків». Побачивши, як зблиснули в темряві очі Едді, Роланд і ще раз мимохід згадав Кадберта. Кадберта, який якось сказав, що повірить у приводів тільки коли спробує одного на зуб. Кадберта, з яким вони колись кришили хліб під шибеницею. Я на всі твої питання відповів. Ні, але цього разу ти грав зі мною по-чесному. Тоді добра ніч, Едді. Добра ніч. Едді розвернувся і пішов геть, а Роланд стояв, проводжаючи його поглядом. Зараз він дослухався, тож міг розрізнити кроки Едді, та все одно вони були ледве чутними. Час було повертатися й самому, але стрілець іще раз наостанок глянув туди, де в темряві лежало місто Лад. Для них він один із тих, кого стара називала юнами. Вона сказала, що забрати його зажадають обидва табори. «Ти більше мене не покинеш? Не даси мені впасти?» «Ні». Більше ніколи не покину. Йому було відоме те, чого не знали його супутники. І, мабуть, після тієї розмови, яка щойно відбулася в них з Еді, варто було їм розповісти. Але він знав, що триматиме це знання в собі ще деякий час. Старою мовою, якою колись спілкувалися між собою мешканці різних країв його світу, слова такі як «кхеф» і «ка» здебільшого мали багато значень. Проте слово «чар», «чар», як у Чарлі Чувчуха, було однозначним. «Чар» означало «смерть». І цей чар чекатиме на кожне сволото, що прийде на нашу землю. І до кінця свого короткого, нікчемного життя, навіть по поверненню на свої милі болота, я сподіваюся, вони вдивлятимуться в кожне обличчя боячись кари. І вони її отримають. Поки що ж я понад усе дякую силам оборони. Довгих вам днів і приємних ночей. Почуємося. Все буде Україна, сонечко.